ما شفت يا ربي انت هو يوم المعين ما شفت يا ربي انت هو يوم المعين انت المعين شفت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 انت المعيب والمعيب انت المعيب متعثر بالرزق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دعواتي تتجه لسلطان Samo početku želim da vas poselamim i narodno zažavim dok je došli svoj salam, ali koronateljom kratu. Zbog za promocan i pozitivni vrijednosti Oaza i ove godine, jeli, kao i prošle godine, organizira školu islama, pa bi ukratko samo rekao, znači, o tom programu, u smo zaista dužni, dužni, svi se, znači, pritržavamo. Znači, dakle, svako sad uzme to ovoj A to je, Škola je slano se sastoji od četiri časa. Vidite, znači, malo smo se kašnjeli, 12 sati, ina ćete roviti da počne jedan, jedan ovaj čas, ali ako voda mi ćemo to ustaviti sa ostalim, jeli, uskladiti jeli, sa ostalim časom i neće to biti problem i šala. Četiri časa, časa predavanja tematskih jedinica, jeli, i naravno jedan dopunski, što je doma bitno, znači da uzmete to u obzir, i za nagrodnim predavačem. A to je jedan dopunski čas, peti čas, bit će je samo spre, prebiđen samo za peti Svaki čas traje 45 minuta do sat vremena maksimalno kako, znači, kako predavač modno je to jeli, fino u komponovatim šalama. Što se tiče ovog zadnjeg časa, petog časa predviđenog zapitanja, on predviđen je za više od sat vrenanja. Znači za više od sat vrenanja, tako škole je svana, znači faktički završava da znate planirati ako neko ima veliki neki jeli, obaveza. Načisto 7 sati zajedno sa onim 5 časom. U svakom slučaju ako zaboravite, znači plan program koji ću vam kratko znači, kazati, a to je da između tih časova je predviđeno je li po 5 minuta pauza kako ljudi neko da izađe, predviđeno je predviđeno znači za namaz, nemojte da neko izlaže odje a kaže obdesti se malo prije vremena. Znači svi svi idemo obdesti se. Znači prije koji koji će biti kada bude također znači onaj par sa izgurčak i za namaz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 Pogotovo kada dođu sljedeći predavači, pa je možda malo striknije, je li, vezano za post, pa je malo to tematika igrače, a ovo su opće i drsovi veoma, veoma, veoma je li, malo igrače karaktera koji ne ziskuju neka preciznija pitak, gdje je samo još to i tako dalje. Ali je veoma bitno, znači, da, da zapišete i da ne prekidate predavača. Znači, to je, to je neka osnova. Još jedna stvar što bih želio da podsjetim. Znači, ovdje li vas zaista molio i, i sestre, naravno također, je li, I, i braćom. S, svako ko želi da se poseti ima plan programa vlasne tabli, žene imaju znači jeli ona je tamo, također ona je plani program da vide i tačno kako se, koji čas i kada je završao i kada je predviđeno vrijeme za ručak. Što se tiče ručka, veoma je bitno, znači, kotizacija, znači PKM, zaista, znači, ko nema, nema, zaboravite, ali prijavite se, to je bitno, znači da se prijavite tamo na spisak tako da se zna tačno koliki broj porcija treba. Eto, to je doma bitno, znači zaista, znači, jeli. Ko ima vrme na sve nagu noplatiće, jeli, 5 km, po svakoli, po svakoli, škole islama, odnosno jednom nedjelom. To je, to je našto ono ukratko, ukratko onaj odmene što se tiče škole islama, jedna draga da još bih znači, i sredstvo, znači, znači, zaista da ne pomin Da je veoma bitno, veoma bitno, znači jer je e, naj, i, i krviniti na poznanja. Balaki, sad je malo, malo je dugo sada da oduzmamo vremena, da govorimo ima svim blagodatima znanja i itd. itd. itd. Ali dovoljno je reći, jeli za predaju, jeli u kojem, jeli kada čovjek kreni na poznanja, jeli meneci prosti svoje krvive, svehanallah. Zato udjelite, udjelite na lahom putu, kroz ovo kroz bilo štab da pominete o Allahova vjera se pomaže na razni način. Od tvoje pola do samog učešća na predavanju. I to je Boga mi drago, i to je pomoć. I to je pomoć. Naravno. Znači, što se tiče znači, toga, još bi znači, rekao, je li 11, je, je li, citirao bi, a to je, im tom suruboha, im um, sorkum, izabita pokladanakom. Ako vi Allaha pomodnete, pa oh, i Allah će vas pomaći i korake vaše učustiti. Onima Allaha žašana da se so, oporistimo svi ovim znanjem Veoma je svrstisudno, braćo, posavjetuj ti drugu, braću i sestri. Wallahi, evo ovaj današnji predavač, svima da nam poznat. Znači, bio je učesnik na ćvilje tribine u Prinčevoj džami, magister Semir imala, magister Ševjec bilo Naš brat, dobi brat prešao je, znači, iz Bugojna, da dođe iz Hohana utuzno, a mi ne možemo ovdje istuzle probuditi se, še je mak suz su napraven takav da počne u 12 sati, ako on je malo više inako hoće da spava, da se odmori nedelja da ima vremena i da se odmori i da dođe. Zato, podsjetite druge, za one koji nisu došli, podsjetite, inša Allah, pa da nastavi dolaziti, je li, na školu islama. Još jedna stvar, veoma bitna, ako nećete isključiti kompletno od tebe, stavite i na sarjet. Pane ga ima tiholijera. Stavite, daj mi je zamegavamo v pridače, kada počnemo, da to bude, ako bude v slugu, bez nekih prijekljena. Ej, eh, mi še vam. Dostavljam, da se prvih museli znamiti samo. No?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 فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد ز احوالا بريبادا uzwišonom Allahu dželešano njega slavimo i hvalimo njemu naših duša i naših loših postupaka i kod njega tražimo utočište od prokletog šejtana On je objavio u svojoj časnoj knjizi Kur'anu u prijevodu značenja ovjernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznšću i ne umirijte drugačije osim kao muslimani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 71. ajetu sure En-Nisa u kojem Allahu džellešanu kaže Auzubillahi mineš-šejtanir-recim fema li hā'ulai'l-qawmi lā yakā'dūne yafqahūne hadīse Šta je ovim ljudima pa oni gotovo ništa ne razumiju Također upotrebljena je u 91. ajetu sure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 Objevi, odnosno njihovo nerazumijevanje objeve. Samo na jednom mjestu u Kur'anu riječ fikh upotrijebljena je u formi u glagolskoj formi tefe'ale uh, u značenju vjerske nauke. A to su riječi uzvišenog Oma kane l'mu'minune lijemfiru kafe felau la nefara min kulli firkati minhum taifetun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 pitanja koja nisu obuhvaćena zakonskim tekstom složenim pitanjima i koja zahtijevaju dodatno istraživanje i proučavanje neki islamski pravnici neki savremeni islamski pravnici su spremni ići i dalje pa pokazati da je istinski pravoznalac onaj koji je sposoban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 Ibadat reguliše uh, čovjekov personalni odnos prema Allahužu lašanu a muamelat reguliše pravne odnose pojedinca i društva i njihove međusobne odnose U ibadat ili u oblasti ibadata spadaju propisi čistoće, namaza, posta, zekata, hađa, kurbana. Dok u oblast Moamelata spadaju sljedeće pravne grane. Prvo, građansko pravo, kojim se regulišu imovinsko pravni odnosi. Zatim, drugo,